Postula sagan Þrettándi kafli Í söpnuðinum í Antjókkiu voru spámen og kennarar Þar voru þeir Barnabas Simeon, nefndur Níger Lukius frá Kýrini Manaen Samfóstri Herodesar fjórðungstjóra og Sál Eitt sinn er þeir voru að þjóna drottni og föstuðu sagði heilagur andi Takið frá mér til handa þá barna og bar svo sál til að vinna það verk sem ég hef kallað þá til. Síðan föstuðu þeir og báðust fyrir, lögðu hendur yfir þá og letu þá fara. Þeir fóru nú sendir af heilugum anda til Selefkýju og sildu þaðan til Kýpur. Þegar þeir voru komnir til Salamis, bóðuðu þeir orðgvöðs í samgönduhúsum gyðinga. Höfðu þeir og Jóhannes til aðstóðar. Þeir fóru um alla eina, allt til Paphos. Þar fundu þeir töframann nokkurt og falsbámann. Gifing er hétt Baríessús. Hann var hjá landstjóranum Sergíusi Páli, hyggnum manni, sem hafði boðað þá Barnabas og Sál á fund sinn og fýsti að heyra Guðs orð. Gegn þeim stóð Elímas, töframæðurinn, en svo er nafnans útlagt. Rendi hanna koma í veg fyrir að landstjórinn tæki trú. En sál sem og er nefndur Páll, hvesti á hann augun og sagði fylltur heilugum anda Þú djöfulssonur, fullur allra fjela og flærðar, óvinnur alls réttlætis. Ætlar þú aldrei að hætta að rángsnúa réttum vegum drottins. Nú er hönd drottins reitt gegn þér og þú mynd verða blindur og ekki sjá sól um tíma. Jafnskjótt fjall yfir hann þoka og myrkur, og hann reikaði um og leitaði einhvers til að leiða sig. Þegar landstjórinn sá þennan atburð, var þann gagktekin af kenningu drottins og tók trú. Þeir Páll lögðu út frá Pafós og komu til Perge í Pamfélíu, En Jóhannes skildi við þá og sneri aftur til Jérúsalem. Sjálfur héldu þeir áfram frá Perge og komu til Antíokkiu í Pesidíu. Gengu á kvíldardeigi inn í samkunduhúsið og settust. En eftir upplestur úr lögmálinu og spámununum sendu samkundu samkundustjóratnir til þeirra og sögðu. Bræður, ef þið hafið einhver kvatningaror til fólksins, taki þá til máls. Þá stóð Páll upp, benti til hljóðs með hendinni og sagði Ísraels og aðri þi sem óttist Guð hlýðið á. Guð Ísraels útvaldi forfeðurvora og lét þjóðvora dafna í útlegðinni í Egiptalandi. Með upplyftum armi leiti hann hana út þaðan og annaðist hana í eðimörkinni nærri fjöru ár. Hann stökti burt sjö þjóðum úr Kanadans landi og gaf henni land þeirra til eignar. Svo stóð um fjögur hundruð og ára skeið. Eftir það gaf hann henni dómara allt til Samuel Spámans. Síðan bað hún um konung og Guð gaf henni Sál Kísson, mann af Benjaminsætt. Hann ríkti fjöru tíu ár. Þegar Guð hafði sett hann af, Hóf hann Davíð til konús yfir henni. Um hann vittnaði hann. Ég hef fundið Davíð, svo hann Ísæi, mann eftir mínu hjarta, er gera mun allan vilja minn. Guð hét því að senda Ísæl frelsara af kyni hans og það er Jésús. En áður en hann kom fram bóðaði Jóhannes öllum Ísælsmönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast. Þegar Jóhannes var að enda skeið sitt, sagði hann Hvern higgið þið mig vera? Ekki er ég hann. Annar kemur eftir mig og er ég eigi verður þess að leysa skóna að fótum honum. Bræður, niðjar Abrahams og aðrir ykkar á meðal sem óttast guð. Okkur er sent orð þessa hjálpbræðis. Þeir sem í Jérusalem búa og höfðingjar þeirra Þekktu hvorki Jésu, mér skildu orð spámananna um hann, þótt þau séu lesin upp hvern kvíldardag, en uppfylltu þau þegar þeir dæmdu hann til dauða. Þótt þeir fyndu enga dauðasök hjá honum, báðu þeir Pílatus að láta lífláta hann. En er þeir höfðu fullnað allt sem um hann var ritað, tóku þeir hann ofan af krossinum og lögðu í gröf en Guð vakti hann frá döðum. Marga daga byrtist hann þeim sem með honum fóru frá Galileu upp til Jérúsalem og eru þeir nú vottar hans hjá fólkinu. Og við flytjum ykkur þau gleði bóð að fyrirheitið sem Guð gaf fæðrum vorum hefur hann emt við okkur börnherra með því að reysa Jésu upp. Svo er rýtað í öðrum sálminum. Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. En um það að hann reisti hann frá dauðum, svo að hann hverfur aldrei aftur í greipar dauðans, hefur hann talað þannig. Yfir mun ég veita heilögu óbreyðulu fyrirheitin sem Davíð voru gefinn. Á öðrum stað segir Egi mun þú láta þinn heilaga rotna í gröf. Davíð þjónaði sinni kynslóð að Guðs ráði, síðan sopnaði hann, sapnaðist til fæðra sinna og líkami hans rotnaði. En sá sem Guð uppvakti, rotnaði ekki. Það skuluð þið því vita, bræður og systur, að ykkur er fyrir hann bóðuð fyrirgefning sindanna og að sérkver er trúir réttlættist í honum af öllu því er lögmál Móse gatt ekki réttlætt ykkur af. Gæti nú þess að eigi komið þa yfir ykkur sem sagt er hjá spámanunum. Sjáið, þér spottarar, undrist og verðið að engu, því að verk vinn ég á dögumíðar. Verk sem þér alls ekki myndu trúa þótt einhver segðiður frá því. Þegar Páll og Barnabas gengu út, báðu menn um að mál þetta erði þið við þá aftur næsta kvíldardag. Og er samkominni var slitið, fylgdu margir geðingar og guðræknir menn sem tekið höfðu trú geðinga feim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð guðs. Næsta kvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. En er geðingar litu mannfjöldan, fylgdust þeir ofstækið og mæltu gegn orðum Páls með Guðlasti. Páll og Barnabas svörðu þá einarlega. Svo hlautað vera að orð Guðs væri fyrst flutt ykkur. Þar sem þið nú vísið því á bug og metið sjálfa ykkur ekki verða eilífs lífs, þá snúum við okkur nú til heiðingjanna. Því að svo hefur drottinn bóðið okkur. Ég hef sett þig til að vera ljós heiðina þjóða svo að þú sért hjálpræði allt til endimarka jarðar. En þegar heiðingar heyrðu þetta, glöttust þeir og vexu meðu orð guðs og allir þeir sem ætlaðir voru til eilífslífs tóku trú og orð dróttins breyttist út um allt héraðið. En geðingar æstu upp guðræknar hefðarkonur og fyrir borgarinnar Vöktu offsókn gegn Páli og Barnabasi og ráku þá burt úr byggðum sínum. En þeir hristu dustið að fótum sér móti þeim og fóru til íkóníum. En lærisveinarnir voru fylltir fögnuði og heilugum anda.